Jørgen med sin Velkommen til Jørgen Vester Livstil. Det er samme blevet fredag, og vi har to vilde emner på programmet. Vi skal høre, hvordan man får lige så kæmpe store muskler som Joachim B. Olsen. Og så skal vi lære, hvordan man ikke kommer til at råbe bøsse røv, når man er virkelig presset. Okay, sagde du virkelig det? Ja, det er jo øh, det er ikke noget, jeg har fundet på. Øh, prøv lige at høre det her øh, lydklip en gang. Okay, jamen øh, så er vi i gang. Ja, øh du skal lige hænge på, Signe, for jeg lover, at det her kommer til at give mening alt sammen. Okay, jeg glæder mig. Godt, lad os præsentere ugens gæster her i panelet. Først og fremmest vil jeg sige velkommen til dig, Jorkim B. Olsen. Tidligere politiker, tidligere, tidligere toppolitiker, tidligere topatlet, og nu er du top politisk kommentator på bt Velkommen til. Tak, tak, tak. Og øh, grunden til, at du er her, det er fordi, at vi også skal tale om, øh, om, om dine træningsrutiner her øh, lidt senere i udsendelsen. Mm -hmm. Yes. Og så er vi i af Christian Engel. Du er tidligere mental træner for Brøndby og FTK, og nu er du performance konsulent i W. Og mit navn, det er Simon Richard Nielsen. Og jeg hedder Sine Tab, og velkommen til You Investor Livstil, det her. Tak, tak. Tak. Og Joachim, nu det klip, vi hørte, det var fra, fra Holger Rune mm. for cirka et år siden. Og ja, Vi skal jo godt nok tale om styrketræning, men jeg er nødt til lige at spørge dig, at dengang du var på toppen atletisk, kan du genkende den der følelse af at være så tændt og adrenalin pumper, at, at altså, kan, man, kan, man, kan det slå klik op i hovedet? Jeg kan totalt genkende det der. Altså, da jeg kom på college i USA og skulle konkurrere i USA... Øh, der er der nogle regler om, at du må ikke bande, øh, når du konkurrerer. Det går de meget op i, i USA. Og jeg kommer også med den der danske mentalitet, og hvis du ved, jeg havde dårlig dårligt stød eller noget, så lå det bare på ryggen og råb, fuck, eller et eller andet. Ikke? Og jeg var ved at blive disket øh, mange konkurrencer. Så den der tænding, og som Holger Rune giver udtryk for her, måske ikke på den bedste måde, men den kan jeg godt genkende. Godt, lidt, lidt senere, så vender vi lige tilbage til, til, til Christian Engel, som, som, som giver nogle tips til, som træning for, hvordan man lige, inden man uh, råber sådan nogle ting, som Holger Rune råber eller fuck, uh, hvordan man, man håndterer det. Men uh, allerførst, inden vi spørger uh, til din styrketræning og dine rutiner, så er jeg nødt til lige at rose dig. For noget helt andet. <laughs> ja, jeg hørte, hvad jeg synes var en af de mest mærkværdige og interessante podcast her for et par uger siden, det var under valgkampen. Du havde inviteret alle partilederne. Der var jo en, der sagde nej, det var Jacob er du, har du, har du Har du tilgivet ham? Ja, ja, vi er videre. Det må han da selv om. Det okay. kostede et mandat ikke at være med der, det er jeg helt sikker på. Men for de lyttere, som ikke <laughs> vidste, hvad der foregik, øhm, så kommer der altså lige et øh, lydklip her. Var det hånd, du havde regnet med? Ja. Dykker du overhovedet noget Nej. Uh, konditionstræning? Nej, det bør jeg godt. Så hvad, du bør, går bare ind på bare avisen om morgenen? Ja. Og så om ja. eftermiddag i jeg, jeg træner også om morgenen. Flange 6. Hvad er du oppe på i dødløft nu? Ja, jeg kan godt lave 300 nu. Kan du men, stadigvæk det? Ja, jeg kan godt lave det, det var et fuldstændig vanvittigt uh, interview. Ja. Det, var, det var den fungerende statsminister. Hun var jo faktisk statsminister på det tidspunkt. Ja. Uh, og, og så Jørgen B. Olsen der, på en spændingcykel, og du spørger hende om sådan nogle vanvittige ting undervejs. Prøv høre, uh, I skal gå ind og høre det. Ja. Uh, I kan også høre, hvad Mette Frederiksen svarer, når Jorgen B. Olsen spørger til hendes seksuelle præferencer. Det hele er meget mærkeligt, som at, opleve, som at være med i et afsnit af Kloven. Ja. Jeg havde men... god grund til at stille de spørgsmål. Altså, jeg kan bare lige helt kort sige, at det var den eneste måde, vi kunne få det her interview med statsministeren. Og så valgte vi ligesom at sige, at nu, nu tager du hyggedelen ud af det, ikke? Men, men ellers så var alle spørgsmål noget, hun ikke rigtig havde lyst til at svare på. Så Og det var jeg... sådan hendes præmis det var, at I skulle dyste? Ja, jeg er ikke dyste, men vi skulle i hvert fald lave det til, til, til, til spænding. Og ja, jeg spørger hende for eksempel ind til, at hun er til SM, men der var en grund til, at jeg spurgte ind til det. Det kan man jo så høre, hvis man genhører. Og, og det er så hele Lars finsen ja, videre om, hun, om hvorvidt hun var afpresningsparat. Præcis. Okay, det havde en mening. Øh, stadigvæk, prøv at høre det. Joakim, øh, hvorfor, hvorfor styrketræning og, og slet ingen cardio? Jamen, det er jo heller ikke klogt ikke at have noget cardio med. Det burde jeg have. Det er bare ikke noget, jeg holder særlig meget af. Jeg elsker til gengæld styrketræning. Jeg har lavet styrketræning, siden jeg var 10 år gammel. Jeg tror, den længste... Det jeg har haft, siden jeg var 10, og nu er jeg 45, det er måske ja, 6 måneder af en eller anden årsag, hvor jeg ligesom kom ud af det. Men ellers så har jeg været meget konstant og trænet styrketræning jeg synes, jeg er en meget stor del af mit liv. Jeg elsker det. Hvad er det, det giver dig? Jamen altså, jeg synes, at øh, det giver mig en masse velvære. Jeg synes, man har det utroligt godt i kroppen, når man har lavet styrketræning. For mig er det også meget noget mentalt. Altså, jeg er ligesom, det er blevet en del af mig. Jeg lavede det lige siden jeg var barn og jeg er ikke mig selv og har det ikke godt hvis jeg ikke gør det så på den måde er jeg også afhængig af det øh, mentalt og så synes jeg det er sjovt det og er også godt til det og det er sjovt at lave noget man er god til hvad, hvad mener du med at du du er afhængig af det altså du har det ikke godt når du ikke gør det prøv lige at forklare det jamen det er simpelthen fordi det er en del af mig uh, så hvis man ligesom du ved jeg tror de fleste mennesker prøver at få en eller anden balance i deres liv hvor der er noget familie arbejde venner jeg har bare også det ben, der hedder styrketræning. hvis jeg ikke har det med og hvis det ikke rigtig fungerer og hvis jeg ikke træner så har jeg det heller ikke godt mm. Og så er det ligesom om styrketræning i de seneste par år er blevet sådan meget meget, meget populært. Ja, ja, det du har fuldstændig ret. Altså, når jeg går i sats og ser andre mennesker træne, så står folk jo og laver noget som øh, var sådan helt nærmest, hvad skal man sige, øh, kultagtigt. folk de står og laver dødløft og vind og stød og laver sådan sådan hardcore Styrkeløfttræning. Det var sådan noget, der blev lavet i atletikklubber og mørke træningsrum, da jeg var barn. Det var ikke noget, folk de lavede, nu er det sådan blevet en, alment med CrossFit, hele CrossFit-bølgen og sådan noget. Så det er meget sjovt for mig at se, at, at der er sket den udvikling. Men sjovt, altså når du så ser det, hvad, hvad, altså udover at du sådan bemærker, at det er ret sjovt at se, Ja. Ser du også efter, at folk øh, træner forkert? Eller? Ja, ja, det gør jeg også. Der er nogen, der virkelig har frygtelig teknik. Jeg har en generel tendens at bemærke, det er, at kvinder øh, er meget mere fornuftige end mænd. Altså, når jeg ser på øh, kvinder og mænd, der træner sig, kvinder har gennemsnitligt set langt bedre teknik. De kan styre deres ego og ikke putte alt for meget på stang. hvor måde jeg ser flere mænd, som løfter med frygtelig teknik, fordi at de lige skal de der ekstra 10 kilo på, eller hvad det nu er, eller bare ikke gider teknikken ordentligt. Så kvinder træner meget mere fornuftigt, men helt ordentligt må man sige, at folk træner virkelig smart og klogt og effektivt i dag, fordi at alle de her øvelser er blevet inkorporeret i sådan en helt almindelig mainstream-træning. Og hvad, hvad er det, du ser? Når du siger forkert teknik, hvad er det? For, Jamen, det er folk, der, der løfter rigtig dårligt. Altså, står og laver vand øh, og... Øh, laver hvad? For eksempel laver vand eller træk eller sådan noget. Vægtløftningsøvelser, ja. man ser til O eller sådan noget. Det er der rigtig mange, der laver kvæg. Øh, crossfit og sådan noget, men de har virkelig ikke teknik til det, eller står og laver squat øh, og runder meget i ryggen, eller dødeløft og sådan noget. Og der, der, der kan jeg bare konstatere, at det er gennemsnitelt set, der er mænd virkelig øh, åbenbart, meget mere ego til, at øh, de løfter alt for tungt i forhold til, hvad, hvad deres teknik kan holde til. Er du så ja. nogle gange lige over og sige, hey, ej, den, aldrig, den ej, ej, jeg er ikke oh. den type, der lige går op. Du ved. Hvis folk kommer og spørger mig, øh, så skal jeg nok svare, men jeg er ikke til at der går blandt mig i, hvordan andre mennesker træner. Mm. Okay, så man kan godt lige til at få et papir? Ja, ja, ja. Det sker indimellem. Hvor træner du henne, ved du også op? Jeg træner mest i sats i fields. Okay, det er da meget godt tip, vi videre her. Er det kom forbi Jorken hver tid? Nej, det ved jeg ikke, men det går jeg på. Men altså, det sker nogen, de spørger med eller Så skal jeg svare os. Fornuftigt. Hvordan ser din træningsuge ud? Hvor mange træningspas har du? Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt, når man gerne vil træne, og man også har karriere og andre ting, at man ligesom er meget realistisk omkring sine træningsprogrammer. Så jeg har forskellige programmer. Jeg har ligesom... Mit mål er ikke længere at løfte et eller andet bestemt antal kilo i en øvelse. Mit mål, det er at træne og træne stabilt. Og der har jeg sådan et basisprogram, hvor det er tre gange om ugen, hvor jeg kører igennem alle... Øhm Altså både overkrop og ben og det hele. Alle, alle muskelgrupper, ikke? På én det, gang? Ja, det er mit basisprogram. Ja. Okay. Det, tager, det kan jeg gøre på sådan en time. Så er der selvfølgelig også begrænset, hvor meget jeg kan lave inden for de enkelte muskelgrupper. Men når jeg så har meget høj motivation eller har mere tid, så har jeg nogle andre programmer, hvor jeg kan træne mere. Øh, nu har vi lige været igennem en valgkamp, hvor jeg havde meget travlt, så der måtte jeg køre ned til mit basisprogram. Og der, der er målet bare at komme ind, træne, træne let, men få lavet de her ting øh, tre gange om ugen. Og nu kører jeg sådan et program, hvor jeg træner to dage og så en dag fri, to dage en dag fri, og der kan jeg træne meget mere, øh, Laver mange flere øvelser og sådan noget. Så det er alt efter hvor meget hvor travlt har jeg, øh, så har jeg forskellige programmer. Øh, og nogle gange skal jeg også bare ændre min program for at lave noget nyt. Men vi skal lidt ned i detaljen, fordi vi vil jo godt sådan have dit, altså vi, vi vil jo gerne få lydningsvejne her hele dit træningsprogram. Ja, jamen, det så, skal så, Sådan dit, dit basis øh, cirka tre gange om ugen. Ja, mit basisprogram det er så kommer jeg ind, så laver jeg. Øh, Æh, enten dødeløft eller skurt. Og øh, mellem jeg laver øh, de sæt, så laver jeg... Hvor mange sæt? Så laver jeg fem sæt, så typisk 5 gange 5. med cirka 75 i enten... Så ret tung vægt. Ja, det er sådan fem gentagelser til 75 Det er overkommeligt, det er ikke okay. noget, der er særlig tungt. Det kan man, det kan man sagtens gøre. Og det er relativt til, hvad man formår? Ja, for 95 er ens max, yes. hvad man har løftet mest, eller hvad man i hvert fald har beregnet sig frem til, at man kan løfte. Og, og imellem det, der laver jeg så enten nogle pull-ups, altså hvor man trækker sig selv op, eller nogle chin-ups, hvor man også trækker sig selv op, bare med forskellige greb. Så det får jeg ligesom trænet min, min ryg og min arm lidt. Og så... Øh, Men, ja. i, i, og det gør du i pauserne mellem sættene? Ja, det gør jeg i pausen. mellem sættene. Så kører jeg sådan 5 minutter mellem hver sæt i squat eller dødløft, alt efter hvilken øvelse jeg øvelse om Det er bemærket, dag. de fleste de sidder med deres telefon lige og venter det der et minut, halvanden. Jamen, jeg, jeg kører sådan, jeg har fem minutter mellem mine sæt, øh, okay. men det, der, der kører jeg så også en øvelse ind imellem. Så, så laver jeg så chin-up eller pull-ups. Øh, og når jeg har gjort fem sæt af det, så laver jeg øh, bænkpres eller skråbænkpres, som jeg så øh, kobler med bent over Rose, hvor jeg træner antagonisten, altså den modsatte bevægelse og jeg skubber i et bænkpræs, så laver en øvelse, for jeg trækker. Og til bare de fire øvelser, jeg har, så er jeg igennem stort set alle muskelgrupper. Jeg kommer i hvert fald igennem alle på en, på en uge, og det kan jeg gøre på 50 minutter. Og jeg kan sådan høre, det er så de store muskelgrupper, du kommer ja. igennem der. Og det er ikke sådan noget med, at du tager, okay, mandag tager jeg forsiden, øh, onsdag tager jeg bagsiden? Eller, altså Nej, det er, mit basisprogram, væk. der kører jeg igennem alle muskelgrupper på, på én træning. Men så har jeg andre programmer, som det, jeg kører øh, lige nu hvor jeg kører sådan et, ja, to dage på, en dag fri, hvor jeg kører starter med ben, øh, så kører jeg bryst dagen efter og, og triceps, så har jeg en dag fri, så kører jeg ryg, hvor jeg så kører dødløft øh, og en masse rygøvelser, øh, og så til sidst nogle skulderøvelser øh, og, og, øh, på, den, på den sidste dag, og så har jeg fri. Så der, der er sådan, der er seks der dage imellem, jeg kommer mellem hver musikgruppe men så har jeg også mange flere øvelser med. Mm. Sådan mere klassiske øh, bodybuilding-program eller sådan. Ja det der hedder isoleringsøvelser, altså hvor du står og kører, for eksempel den meget klassiske, hvor man står og, hvad hedder det, curls. Ja. Er det noget, du... Ja, det har jeg faktisk begyndt på. Jeg har begyndt at lave uh, lidt curls for the girls. Altså, er yes. ja. <laughs> kan du siger det. <laughs> ja, uh, så, så, men altså, det, du ved... For eksempel, jeg trænede for eksempel i går, og så, så så jeg sådan fire unge gutter, de er været 15-16 år, som jeg tror kun, de havde biceps på programmet den dag. Og det er jo sådan en situation, hvor jeg har lyst til at sige til dem, her gutter, drop den der øvelse. Uh, i, i, fordi de unge, og det, de skal lære, det er at lave de store øvelser. Lave squat, dødeløft, bænkpres, måske noget overheadpres, chin-ups og sådan noget. Fokusere på, der hvor der mest bang for the buck. Og når de så er blevet rigtig gode til dem, og de sådan, så kan vi måske begynde at inkorporere noget biceps-træning osv. Jeg har fået det samme at vide, men hvorfor er det egentlig, at man får større overarm af at lave øh, det, som du... Altså squats og bænkpres, altså alle de store muskelgrupper? Jamen, man kan sige, der er sådan et ordspråk i styrketræning, men When the squat goes up, everything goes up. Altså når du træner de store øh, muskelgrupper og øger din så overall strength, så sætter det sig i alting. Altså, du bliver, hvis du laver, du, ved, du laver en chin-up for, for at træne din ryg, så får du også trænet din biceps, så du løser flere problemer på en gang, i stedet for, at du står og lavede sådan en isolationsøvelse, altså det er compound movements, kalder man det, fokuserer på dem, hvor man involverer en masse muskelgrupper, og de store muskelgrupper, så får du også involveret de små muskelgrupper, for eksempel din biceps, så der er bare mere bang for the buck, ved at lave nogle chin-ups, øh, for eksempel, ikke? Og så, hvis du skal være mere specifik, så kan du lave nogle curls og sådan noget, men der mener jeg, at rækkefølgen er, at du, du har lavet de, de andre store øvelser gennem mange år, før du går videre, til det, det, for det er bare det, du får mest ud af. Mm. Christian, du har jo faktisk læst idræt på universitetet. Kan du genkende det her med, at det er de store som man skal holde sig til? Ja, det kan jeg, og det kan jeg ikke bare på styrketræningsvejene. så gælder det faktisk også med det mentale. Altså, hvis du fokuserer på, på de store procenter øh, i din måde at gå til at dit arbejde på. Jeg kalder det at træde i karakter. Når du træder i karakter med de store procenter, så kommer alle de små detaljer oftest helt af sig selv. Ja. Øh, så det, det, er, det er en livslæresætning. Læ ja. og, og bare lige for at vende tilbage, fordi det, det er interessant det her samspillet mellem det mentale og, og fysikken, men øh, bare lige for at runde dit træningsprogram af, når du siger 5 gange 5 altså 5 sæt, 5 gentagelser. Øh, er det rigtigt, at hvis man tager mindre vægt, og så tager 10 gentagelser, f.eks. 5 gang 10 så får man større muskler, men mindre styrke. At, kan man virkelig veksle virkelig mellem de to? Fordi det er jo sådan, jeg gør, når jeg er i fitnesscenter. Altså, altså ja, jeg, jeg kører Er det hemmeligheden ja. til at få store muller? Er det bare at køre sygt meget vægt? Nej, okay. det, jamen, man kan sige, det er jo ret nok, at man kan sige, det der afgør, øh, hvor store dine muskler bliver, det er det, man kalder time under tension. Så det vil sige, hvis du laver 10 gentagelser, så er dine muskler, de er under det er længere tension. tid. Ja, ja. Ja, ja. Men, men modsat, hvis du, hvis du har en tungere vægt på, så tager hver gentagelse også længere tid at lave, mm. så der er mere time under tension. Hvis du træner få gentagelser med høj vægt, så forbedrer det dit, dit nervesystem, altså din, dit nervesystems evne til at aktivere din muskelfiber. Det, gør, det, det, det forbedres under høj intensitet, altså med høje procenter tæt på ens maks. Derfor væk vil aldrig lave over. Tre gentagelser næsten ikke. De okay. træner på en ret høj procenter hele tiden, fordi når du, styrke består af to komponenter, det står af, af at man kan sige, tværsnittet af muskelen, altså hvor stor er muskelen, men også dit nervesystems evne til at aktivere din muskelfiber, og det træner man ved at træne med de sidste, ved at træne med høje procenter. Når du træner mange gentagelser, så træner du ikke rigtig din, din, din, din nervesystems evne til at aktivere din muskelfiber, men du får det her bredere tværsnit af musklerne, altså musklerne bliver større. Så man skal lave en kombi af begge dele. Det er men. Spændende. Og øh, altså. Jeg kigger lige over på dig, Christian, hvor meget, hvor meget betyder den der kombination af øh, mental træning og fysisk træning for sådan en optimal? Altså, Kan du få. Uh, kunne kun du få, uh, lad os sige, Joachim, hvad var det, du, du sagde, du kunne, uh, var det 300 kilo, hvad, 300 kilo i dødløft? I dødløft, ja. Okay, ja. Shit. Kunne kun du uh, uh, sejke uh, Joachim op til, at det er 320? Altså, er du, nu, det er meget karakteret nu, men i nu, princippet? Nu, nu, nu, nu både ligner og lyder Joachim som en, der er god til at, at gå til grænsen. Uh, så jeg tænker, at han har arbejdet rigtig tæt på sin grænse. Uh, det meste af livet, også som først den ene og den anden type performer. Så, så, men ellers, så er det det, det handler om. Men altså, i Joachims fortælling, så, så ligger der jo det, at på, måske da han startede med at lege med styrketræning, var det måske mest sjov måske var der nogle idealer, han gik efter nogle forbilleder, hvad det kunne være. Måske, jeg, jeg kender ikke fuldstændig en historie i forhold til atletikkens verden, men det her med, at det bliver en del af ens identitet, det er det allerstærkeste kort til at Altså, det er en selvfortælling i forhold til sundhedsdelen af det. Det er at blive ved. Altså, don't break the chain. Den kæde virker, lyder til at være blevet ret stærk. Så, men, men selve det, at den disciplin, som Joachim fortæller om, det er at køre 5 minutter og 50 minutter, og det, er, altså, det, er, det lyder hvad skal man sige, disciplineret, og det er at oparbejde den disciplin kræver mentalitet. Mm. Men uanset, hvor meget man træner, altså, vi hører jo tit om øh, en, en angriber, øh, som kommer i måltørke, øh, og så kan han træne nok så mange og løbe nok, altså uanset om det eller styrke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer man bare i sådan en periode, hvor det, hvor det ikke fungerer. Mm. Øh, hvor det er, vel, det er vel noget psykisk, øh, der kommer ind over der? Ja, altså, det, hvad skal man sige? For det første, så er det et, et elite-liv, lad os kalde det, det som dem, jeg arbejder med, har. Så det er forbundet med store følelser og store tanker, både af positiv og negativ karakter. Altså det er ligesom et lige med. Så hvis du vil lave et performer-liv, så er det også nødt til at, at kunne arbejde med store følelser og store tanker. Så når en angriber øh, i Bundesliga eller Premier League, eller hvad det nu er for en liga, jeg, jeg hjælper dem i, kommer i måltøj, så er der to muligheder. De kan enten vente på et selsesliden, den kommer til dem. Det er det, desværre mange, i venter på. Sige, når bare jeg scorer det næste mål, så kommer det helt og selv. Men jeg bryder mig ikke om at vente. Og heller ikke på deres vegne. Så, så der arbejder med det, der, der, skal man sige, den lærersætning, der hedder The act of confidence comes before the feeling of confidence. Så hvis du kender dig selv godt nok, og det er det, Holger Rune er ved at lære, så ved du også, at hvad for nogle handlinger, der sætter gang i dig. Mm. Det vil sige, Jorgen B. ved øh, højst sandsynligt, hvad det er for nogle ting, der får ham på den rigtige måde ud af dagen, eller når han møder, jeg har sgu ikke lige lyst i dag her under valgkampen, det er sgu lidt for hårdt, så videre så alligevel siger nej, så er det en eller anden handling, der sætter gang i en handlingskæde, eller en vanekæde, eller er der mm. nogen, der kalder det. Mm. Og det er den, når først du har oparbejdet den, så, det, så, så får du en karakter, øh, som andre kan genkende. Åh, oh, han har en stærk karakter, og han har en høj disciplin, osv., så, så, så videre. Og det er det, der også gælder for angriberen. Det er, at du kommer i problemer, du kommer i modgang, du kommer i måltørke. men hvad er din respons, mm. når du møder det? Har du et afklaret, en et bevidst tilgang til det, så kan du kom hurtigere over den. Du kommer i den. Og du kommer i den igen. Fordi performanceliv, der gør alle andre også deres max for at slå dig. Så du kan aldrig stå stille. Det vil sige, presset bliver ved med at være der livslangt. Bare se Ronaldo i United. Nu er hans fysik faldet lidt. Øh, det er hans mentalitet, ikke? Men hans fysik er, så han kan ikke helt det samme mere. Så selvom han mødte pres, da han var 18, så møder han mindst det samme pres nu. Han er maksimalt eksponeret. Kæmpe risiko for prestigetab. Hans fysik falder. Hvordan klarer han det? Så igen, altså et lille liv, lige med pres, lige med store følelser. Så stærk karakter. Der er ikke nogen anden vej. Jamen, jeg kan totalt genkende det der. Altså, jeg har jo også nogle gange, hvor jeg virkelig ikke har lyst til at træne. Altså, hvor jeg ikke gider at komme hjem, og jeg er træt. Og så, du ved, når man har prøvet det igennem mange år, så finder man på, på nogle måder at arbejde med sig selv på, der gør, man ved, der virker, der gør, at man kommer ud af døren. Og for mig der er det sådan noget meget basalt, hvis jeg kommer hjem, det er sent, jeg skal over i det der træningscenter, så er det sådan noget med virkelig helt bogstaveligt taget et skridt ad gangen. Du ved, jeg gider ikke at tænke på hele den der træning, jeg skal igennem, men kan jeg nu rejse mig op fra sofaen? Kan jeg gå hen, kan jeg tage mit træningstøj på? kan jeg tage mine sko på, kan jeg gå ud af døren, er jeg først ud af døren, og jeg kommer derhen, så ved jeg også, at jeg får gjort det, men det, det er virkelig også sådan at, at gøre det meget, meget simpelt, siger jeg, åh, jeg kan ikke træne nu, men kan jeg rejse mig op fra sofaen? Okay, det kan jeg godt. Kan jeg tage mit træningsstøj på? Okay, det kan jeg godt. Og så er det, man ender med at komme af sted. Kan du genkende det her med, altså nu taler vi om en, en angriber, altså da du var kuglestøder, cool Ja, det er, det er meget rigtigt. Altså det, der jo er meget, som jeg oplevede i hvert fald i sport, når man skulle præstere, altså det der hele tiden ligesom var vigtigt, det var, at, at man ligesom holdt styr på sine egne som målsætninger og forventninger til sig selv. Det værste, der kan ske for en sportsmand, i hvert fald i min erfaring, det er, hvis omverdens pres bliver større end det pres, du ligger på dig selv. Ja, så, er det man, så, så er det det der med at fejle kommer til at fylde mere end, end at lykkes. Så det er hele tiden noget med ligesom at være, synes jeg, at være realistisk omkring sine egne forventninger, at man jo selvfølgelig træner hårdt, så man har øh, noget at bygge sine forventninger på og sine forhåbninger på, at det kan gå godt. Man har styr på de ting. Gør du det, så kommer du også til et VM eller et OL med, med selvtillid, fordi du ved, du har forberedt dig på det her, og så så det, det, det er jo sådan en afsmittende effekt. Hvis du ikke har trænet, ikke har forberedt så kan der stå nok så mange mentale trænere og sige, husk nu på det og husk nu på det. Men hvis du ved, at du ikke er klar til det her, så kommer det også til at gå dårligt, fordi så er du også mentalt dårligt forberedt. Så det at være fysisk forberedt og mentalt forberedt, det hænger sammen. Der er, der er meget stor fællesmængde mellem de to. Og så kan der være nogle ting på marginalen, hvor det mentale, når du kommer godt forberedt fysisk, kan give dig noget, noget ekstra, som selvfølgelig kan være afgørende. Hvordan forberedte du dig mentalt, da du var i din professionelle atelid? Jamen, det, det er jo noget læring, ligesom vi taler om Holger Rune. Han er ung, han, der er nogle ting, man skal lære. Man lærte øh, jo kun ved at stå der og prøve det, og så begå øh, fejlene. Men øh, for mig var det sådan nogle ting, som at, øh, du ved, det jeg lige har talt om, altid komme forberedt, det lærte jeg. Så var jeg også virkelig stærk mentalt i konkurrencerne. Det øgede i hvert fald sandsynligheden for det. Og så lærte jeg nogle ting. Sådan noget, det, det var i virkeligheden at lære at de ting, jeg gjorde rigtigt, og ligesom bekræftige, at de var rigtige. Eller det kunne være, at det gik op for mig på et tidspunkt. Jeg var faktisk ikke den eneste, der var super nervøs, når jeg stod til et OL. Jeg så på min konkurrenter og så tænkte, jeg, de ser bare totalt cool ud. Og, men så gik det op for mig ved at tale med dem, at de var også nervøse osv. Og, ja. og så når du selvfølgelig har prøvet det rigtig mange gange, så bliver du mindre nervøs på den dårlige måde fordi ja, du har bare prøvet at stå under det pres før, så nogle ting er bare at gøre det, og man får nogle nederlag, og så skal man ligesom prøve at, at lære af dem, men erfaring, erfaring det, det er uvurderligt jo. Men altså, lad os bare lige prøve at lave lidt øh, eksempel her, altså det, jeg har hørt Joachim fortælle om indtil videre, er en disciplineret historie om at forberede sig, altså det er en mental styrke at kunne disciplinere sig selv, eller lade sig disciplinere sig af dygtige trænere det fører også til en forberedelse, kan også nogle gange være en hemsko. Altså, du bruger så meget energi på, at du tror, du skal forberede dig øh, på nogle detaljer, du egentlig har, er hjemme i. Så uden at, uden at vide det, så er jeg ret sikker på, at Joachim på et tidspunkt også fandt ud af, okay. på et tidspunkt så skal jeg også give slip Altså øh, for eksempel lige præcis øh, i forbindelse med performance, altså stole på, at nu sidder repertoireet i kroppen, at der er nogle tanker, der ikke længere, altså fordi overlevelsesdelen af hjernen, den bliver ved med at sige, er, er du nu sikker på, at du har gjort det sidste? Og, og det er jo der, hvor perfektionisten mm. kommer ind og ikke længere hjælper dig. Så selvom den hjælper dig utrolig langt, så er der en grænse for den også, og alle styrker har en måde på ligesom i styrketræning, aktukenisten, hvis hvis den spænder og så videre, så videre ligesom man ved i alt mulig sport, så, så kan du ikke løbe lige så stærkt eller stå lige så langt. Så det gælder også mentalt. Øh, det er egentlig. Altså, ja. ja, er... Jeg havde faktisk, det, jeg havde nok den, det, det var nok noget af det, hvis jeg skulle gøre noget om i dag, så havde jeg nogle mesterskaber, øh, hvor jeg var på toppen, hvor jeg nok kunne have præsteret bedre i virkeligheden, hvis jeg havde givet lidt mere slip, men jeg blev så. Meget afhængig af mit skema, fordi hvis jeg bare havde fulgt mit træningsprogram til punkt og prikke øh, på dagen, så havde jeg det godt, og det havde jeg også. Men jeg kunne nok godt have at lave lidt justeringer øh, og, og ja. tænkt at give lidt mere slip. Så det er meget enig. Men lad mig give et eksempel på det. Altså, det, det kræver energi at forberede sig. Og du, skal, du kræver maksimal energi, når du skal præstere i nuet. Og det jeg har jeg jo nogle gange oplevet, det er, at øh, lad os tage fodbold, hvor du øh, måske lige har vundet startpladsen. Nu har du den og så tænker nu skal jeg ikke nu skal jeg ikke miste den igen. Så du fra, fra søndagens kamp er færdig, så begynder du bare at tænke i, nu skal jeg bare være maksimalt forberedt. Og så er du, du er ekstra alert til træningen lægger mærke til små detaljer, du er fuldstændig på. Og så kommer til fredag eller lørdag, hvis man spiller om søndagen. Så har jeg nogle gange oplevet, at selv i de største ligaer, at spillerne de er trætte. Og de bliver så trætte, at de glæder sig til, at kampen er overstået. Mm. Altså, så, så man er så for tidligt. Eller ja, eller, det, det ved jeg ikke. Du har bare brugt den energi på at forberede, fordi du troede, at nu skulle du gøre noget, noget endnu altså, maksimalt mere, for nu, nu havde du den endelig. Så kommer du over til en bevarelseslogik, mm. øh, og det stopper der faktisk med at gøre de ting, du gjorde, som vandt din position, som vandt din osv. Så på den måde er der hele tiden nogle, nogle, øh, nogle faldgrupper, nogle spændetrøjer, øh, som man skal være opmærksom på, når man vil leve i det lille liv. Ved man noget om, hvor meget det her er kemi? Altså, det er adrenalin, som bliver overtaget af kortisol, øh, og, så, og så, så bliver man jo træt? Ja, ja altså det, stress. Det, det ved man. Man ved halveringstiden for, for hvad skal man sige, stresshormoner. Den er, jeg kan ikke lige huske præcis, hvor langt længere den er, men lad os bare sige dobbelt så langt. Og kan man kan gøre sige, noget hvis, konkret for at undgå det? Ja, altså, et, et, altså, stress er jo ikke i sig selv negativt. Altså, det har jo et formål. Det tjener et formål i, i forskellige situationer. Der er en grund til, at vi har den del af hjernen, osv., så videre, så videre, så videre. Men hvis du lægger under det permanent, osv., så, så, så tager det og, og, og i, på alle mulige parametre, også fysiologisk, biologisk osv., og, og også i forhold til, hvad for nogle tanker, der er mulige. Øhm, så, hvad skal man sige? Så, øh, så det er at vide og mærke, okay, nu er jeg i gang med at køre på... Øh, stresshormon. Nu fyrer mine tanker ud af. Jeg begynder med tvivl og usikkerhed og så videre, så videre. Så det at igen har oparbejdet nogle rutiner til at sige, hvordan kommer jeg væk fra det her? Øh, man kan starte med en dyb vejrtrækning øh, og lige skabe et lille åndehul, eller et øh, mindroom, som det også hedder. Altså, hvor du faktisk giver plads til, at, at, at, til en anden tanke. Mm. Ikke? Og, så, sådan, og der, der er mange ting, men Ja, og lige her til allersidst, jeg kunne godt tænke mig, at vi kørte snakken hen på, øh, på hvordan vi kan bruge det. Nu taler vi meget med sådan top topperformere, atleter, fodboldspillere, kuglestødere. Cool øh, hvordan vi kan bruge det, sådan, også almindeligt dødelige, som har et øh, almindeligt øh, lønmodtagerjob, øh, fx her i Berlingske Media på Euroinvestor. <laughs> øh, jeg ved ikke, Joachim, har vi dig i fem minutter mere? Mm. Øh, fordi jeg kan godt lige bruge dig som case igen, fordi du øh, da du var øh, politiker, der, der gik jo ikke så lang tid før, at du var ud i noget af en shitstorm med hele, hvad det vi kalde færdig, Karina, ja, ja, ja, ja, debatten og alt det ja, ja. der. kun du bruge noget af, af, af det, du lærte og det, du har i dig som topatlet, til det pres, du lige pludselig stod med, hvor hele Danmark stod og øh, hvad, hvad du mente om det ene eller andet? Ja, det synes jeg i høj grad, jeg kunne. for altså, øhm, det første var der jo noget med at forberede sig. Øh, altså Man kunne være enig eller uenig politisk. Men jeg havde i hvert fald sådan noget, at der skal være styr på tallene, jeg skal vide præcis, hvad for man i det her tilfælde, som er på kontant. Altså, det skulle ikke kunne antastes, at det, jeg sagde, var rigtigt. Og det er jo at sætte sig ned og forberede sig, og lære nogle ting uden af. Men så var der også det, at jeg jo selvfølgelig, der er meget for stor forskel på at være i politik, og, og være i sport. Men der er jo den fællesnævner, at du er ligesom i offentligheden søgløs. Du er vant til, at der er nogen, der forholder dig til dig. I sport der er det så meget positivt, der vil de dig gerne det godt, men du er i hvert fald vant til, at folk forholder sig til dig på, på en eller anden måde. Øh, og det er du så også i politik, så når der kom det der store mediepres, øh, så kan man sige, det var på nogen måde, der var nogen, der blev meget vrede og meget sur men jeg var vant til, at folk forholdte sig til mig. Og det tror, jeg, at, øh, det tror jeg var meget hjælpsomt, også i forhold til, ligesom i, i hvert fald i den sag, og at blive ved, øh, indtil at, øh, der kom et eller andet gennembrud. Nu lyder men, det helt psy psykoanalytisk her. Der, hvad hedder det? Men, men øh, sådan som jeg øh, husker øh, dig, Joachim, øh, i din karriere som Kulstød, også når jeg arbejder med altidkfolk, så, øh, så er man ofte mutter sig alene. Mm. Det vil sige, og det, det, nu har jeg også erfaring med at arbejde med politik. Og det er specielt, når du er altså, folkevalg... som mentaltræner for politikere? Ja, jeg har arbejdet med, med særlige rådgiver, politiske chefer, og også lavet... Kan vi få ting... nogle navne? Nej, ikke. Nå, det, det har nø. jeg ikke lige spurgt om lov Nå, til. Jeg har jeg ikke regnet med. Men, men også her under valgkampen var en del af det. Og hvis du er som de folkevalgte, altså du vil sige, hvis du er medlem af Folketinget, så er det også en indvældet først og fremmest. Det, det, er, det er min erfaring. Så, så alle de rutiner, som man har bygget op, i Jorgen fortalte om det her med at det er bare meget bedre at være sin egen værste fjende. Det vil sige at have højere forventninger til dig selv, end omverdenen har. Og det er det, jeg hører i Joachims fortælling fra den ene til den anden verden. Og det gør dig mere, jeg kalder det med et svært ord, kompleksitetsdule, altså presdule. Du er simpelthen i stand til at håndtere mere pres, når du er din egen fortæller. Det, det kaldes uh, teoretisk den selvforfattende bevidsthed. Altså, du, simpelthen, så du, du har den tættere på dig selv, den fortælling, du holder gående. Øh, så når du møder konfliktingen, konf altså ting, der siger, noget andet, der siger noget andet, der kritiserer dig for et eller andet, jamen, så har du selv din fortælling gående, som kan, som kan være et modværn mod det. Men når du ikke har det, så bliver det svært. Mm. Men, fordi der er ligesom to uh, måder at angribe mentaltræning på. Altså, vi startede ud med Holger Rune, uh, som havde de her udbrud, og det kunne du godt genkende, Joachim. Øh, altså hvor man skal lære at dæmpe sine, sin sit adrenalin eller sin antændthed og ja, så er der, ja, så er der ja, den anden altså, vej, hvor man ja, skal løfte ja, en der... Jeg ja, ja, synes også, vi har set nogle fine udbrud her under valgkampen i øvrigt, det er så noget andet ja. øh, så selvom du er blevet 45-55 så kan du stadig blive ramt af det øh, og så videre og så videre, og men, skulle tæmme sit temperament men, Og men du point... over det, Joachim? Altså, det, det, da du var politiker altså, nu, nu tager jeg bare lige til fat i vand. havde du bare lyst til at gråbe fuck og, øh, altså, var, var, var, kunne du mærke, at du var ved <laughs> ikke besættelsen, men at du, at du var, skulle finde på, at du slog klik? Øh, jeg faktisk ikke så meget, synes jeg, under det, fordi der, der synes jeg, at øh, altså jeg, jeg, jeg, i den sag, der synes jeg, at øh, jeg synes virkelig, at jeg havde ret. Altså, jeg var enig, jeg var helt med på, at man kunne være uenig. Så er det jo i politik. Der er ikke nogen to, under, to streger under facit, så folk kan være, have forskellige prioriteringer, men jeg følte bare, at... Jeg kunne i hvert fald få svar min fortælling. Jeg synes ikke, jeg havde nogen, jeg synes ikke den havde nogen svagheder, igen, fordi jeg synes, jeg havde styr på fakta. Og, og så igen, så kunne man politisk gå en, og det er helt færdigt. Men, men, men der følte jeg mig meget tryg i det. Og så havde jeg jo også et bagland. Jeg havde et parti. Jeg havde en, det var så min træner, kan man sige. Det var med, med Anders Samuelsen, som ligesom dengang havde sagt til mig meget ærligt, den der debat, du går ind i nu, hvis du taber den, så er du færdig. Der er masser af eksempler på borgerlige politikere, der er gået ind i den debat, og så var det bare ikke lykkedes. Altså ikke sådan, at jeg var, han var færdig med mig, men så var jeg færdig med, altså så, så ville du virkelig tabe. Men han gav mig også lov til at køre med den, så jeg siger, hvis du tror, du kan vinde den her, hvis du tror på, at du ligesom kan komme igennem den her debat, og stå igennem det, og det pres, der kommer, så kør med, så kør med, så kør med den. Det, var, det synes jeg var utroligt fedt, og jeg ja. tror også meget usædvanligt, det er politik, at en leder siger sådan. Men der, der er du ude i definition på pres. Altså, når noget potentielt har en stor værdi, for dig er det, du er en del af, og der er samtidig også er stor konsekvens ved at fejle. Det, det er pres. Øh, så, så det at stå i det her, og ligesom at, at være forberedt, øh, som Joachim fortæller, have styr på sine fakta, øh, altså det er bare eksempler på, hvordan man kan gå ind i sådan en kamp, øh, på bedre Men, vis. Hvordan kan du hjælpe en politiker med, med, med det? Altså, hvis du skulle være en politiker, så først og fremmest så vil jeg kigge på, om, om de havde en stærk identitet, om, om deres holdninger var, var, var lånte, eller de var ved rodfestet. Altså, det vil sige, at, hvis, du bliver, hvis du bliver udfordret på, på dine på din holdninger i en debat, og, og man kan mærke den mindste tvivl som ser eller som, som modpart øh, øh, fra, fra et andet parti, så bliver du hugget midt over, så kører de på en så videre så kan man se det med det samme. Så hvis ikke du har styr på, så, så hele den karakterdannelse, det, det er egentlig, når jeg, når jeg tænker på mit eget som forhold til politik og politikere, så, så selvom jeg ikke har været enig politisk med nogen af dem, hvis de har haft en stærk karakter, så jeg tænkt, okay, det er sgu, det, det, det er godt for Danmark, at der sidder nogen, der har det, ikke? Men det starter med en karakterdannelse, men derefter vil jeg kigge på det situativt, hvis det er midt i en valgkamp, hvor man er under pres, så vil jeg kigge på deres reaktionsmønster arbejde ud for... Sådan et, det, de, af de få redskaber, jeg bruger, så det her et af dem, fordi det er rimelig universellt sådan en skillevej øh, øh, altså et hotspot-træning. Sige, okay, der er de her presssituationer, du kommer i. Der er de her debatter, der er de her performances. Hvad er de typiske reaktionsmønster, hvis du kommer ud under pres? Kende det, og så videre og Konsekvensen at gå den vej, det er, at du tænker, at nu, du kommer af med følelsen men, men konsekvensen lige bagefter, det er, at du har dummet dig, måske tabt øh, debatten, og måske tabt... Øh, mandater osv. osv. Den anden er, hvad vil jeg stå for? Hvad er mit fyrtårn? Hvad er, min altså, hvad, hvad er det for nogle værdier, som jeg vil repræsentere, som gerne skulle flugte med, med partiets osv. Osv. osv. Men igen, hvad er det for nogle handlinger, så når jeg står i hotspottet, fører mig hen imod mit fyrtårn? Det er det allervigtigste. Det er ikke, et, at tanker, gode tanker. Det, det er, at man for længst forbi både forskning og, og praksis. Det handler om at kunne identificere de handlinger, som viser dig hen imod den, du gerne vil være. Hvis ikke du øh, har et afklaret forhold til det, så forget it. Altså, du kan ikke vinde på den store scene. Med det vil vi da sige... Øh... Tusind tak for besøget, Christian Engel. Tak for besøget, Jørgen B. Olsen. Og tak til dig, Simon. Tak til dig, Signe En fornøjelse.